eta Eguardion entzule guztiok, e, beste behin ere, amagostegunean bezala, ba, gaurkoan lurreta murmur, egirratza joaren edizio berri bat daukazue zurekin, eta e, aurrekoan Oskar eta abioke gomba ginen ere, e, gaur e, miren daukagu mikrofonaren bestalean. Kaixo, aspaldiko partez, gainera. Kaixo, Eguardion. Osunda, bueno, aspaldiko partez ez, baina... Baina bueno, hemendik aurrera igual sarriagoa. Ba. Eh, zaituko gara ahotsan hitzak hona ekartzen. Eta lurreta murmurren bidaiatzen gustatzen zaigunez, eh, ba gaur erre mugituko gara pizkat, baina pizkat bakarrik ez gara Euskal Herritik aterako, baina eh Euskal Herriari egingo digo kaso eta honetarako, ba bueno, ba e, Lurramako edizioa, eta baitare, bertan emoten ari diren, baserritarren burruken, testigantza, jasoko dugu programoetan, ez da miren? Bai, hori da. Lurra laborarien lanaren oinarria delako, duela hilabete batzuk instalatu ziren LB Sindikatua eta lur zaindiako laborariak arbonako lurretan. Bertan, salmenta arriskoan zegoen etxaldea defendatzeko. Ekainaren hogeita irutik eginiko okupazioaren helburua, milioi euroko salmenta espekulatiboa gelditzea zen, eta lortu zuten. Baserria, ala etxaldea, eta inguruko amabostektariatako eremua defendatzen ari zirelarik, ipare euskal herriko berrogeita marra autetzien babesa jaso esezik, izereino eraman zuten aldarrikapena. Okkupazioarekin batera herritar talde dinamika bat abiatu zen paraleloan sustengoa emateko, logistika, animazioa eta gutegiaren kudeaketan laguntzeko. Horretarako bost izeneko kolektiboa sortu da, berroetako okupazioaren sustengu taldea. Ekinza hau denen afera izan dela diote eta biztanle guztien parte hartzea beharrezkoa zela. Irurogeita meretzi eguneko okupazioaren ondoren e, Euskal Herriko Laborarien e, Sindikatuak e, eta Lurza Indiak Arbonako lurren salmenta gelditzea lortuz dute. Lurrak 2,2 milioi euroko persio espekulatiboan saltzea eta laborantzarako lurrak helburu horrekin ez erabiltzea eserabiltzea oztopatu dute eragilek. Euskal Herriko iparraldeko nekazari txikien topaleuaa izaten da lurrama. Urtero udazkenean miarritzen ospatzen dena. Aurten berriz lurrama arbonan izan da. Urriaren hogeita lauak okupazioaren ehun hogei igarren eta azkeneguna markatu du eta bertan eginda da bi bateko lurrama berezi hau, okupazioaren garaipena ospatzeko. Antolatzaileek horrela zabaltzen zuten gonbitea. Urriaren hogeita laua bataia baten bukaera ospatzeko data garrantzitsua da, eta gure publikoa haratera nahi genuke. Lurramaren banderola batean lurrari buruz irakurri daiteke, behin saldua betikotz galdua. Aurten, arbonako, arbonakoa ospatuko dugu, espekulazioaren errotaren petik salbatu duguna. Bueno, ba, Lurramako aurtengo edizioaz eta Arbonako okupazioa saritzeko laboraria, Lurramako lendakaria eta Euskal Herriko laborantza gambarako kidea den Iñaki Iberoko irigoien, e izango dugu gaur gurekin, Kaixo Iñaki eta esker gaurkoan gurekin egotearren. Bai, ikunan eta Emilezker e, guri interesatzeaz. Es, no, nola es gara interesatuko, iparraldean e, sortu dozuen dinamika horrekin, en fin... Buena, ber, lehenik eta bat, e, eta berandu badare, esorionak garaipenagatik, e, zer suposatzen du Arbonako garaipen honek? Benetan e, amaitu da mehatzuarekin? Ez dakit, zer ginezaken mehatxua desagertu denik. E, Arbonako maitea inia, kasu konkretu hortan, lorpen bat izan da, e, eta dakigu saltzea e, hautsia izan dela, beraz, Erozte, preste, erosteko prestzen handereak gibel egin duela, mm -hmm. orain horgo uh, ontasunak, lujak eta etxeak beti salgai dira. Uh, uste, ez dut uste salzaileak uh, e, uh, lehen aldean saldo nahizuen tretzuan saltzea uh, zementuratuko den gero eta gara pena burura ino helduaz, Bona behar da horrein adostasun bat erateldu eta garaipena, beden garaipen parte eder bat alitzateke lujak, eta penean helbeta eh, eh, lurtzen egin duten proposamena bezala lujak eh, zazerra egiturak erosten albaliztu eh, lujaren merkatuko prezioetan, mm -hmm. hori teia ongi litzateke eta ni, eh, ni aski behiko naiz, zentsu hartara joan gero etxeak eh, zer diren hori beste Beste gai bat da, eta beste uh, sail bat, meinan hor uh, sortu den borroka lujaren gatik, edo uh -huh. lujaren bilakaera e, bila gatik sortu da, eta esperantza dut uh, sail oktan bedaren uh, gara ipenera telduko girela onduko asteetan. Uh -huh arbonakoa adibide bat da, baina laborantzarako lurrak e, iparraldean edo iparre euskal herrian zenbateraino daude arrizkoan. Oroar, maila bereko presioa dago lapurdin din benafarroan edo siberun? Zaztira denak ber presioetan, baina e, edozein lekutan izanik ere tendentzia sentuartara duar, uh -huh. eta ala ere bada hemen e, lujaren inguruan presioa ondibat, bai. eta zon behitzu, urektua dute e, presiurri esker e, lujarekin lan dirua egin nezaketela. Baina horrez, aparte ere, segur arbonako kasua e, biziki simbolikoa bilakatu da, eta hor behar bada arahi bat lorten algin baina arazua zabalagoa da eta lujalde guzia onkitzen du, eta horitu behar dugu ala ere, urtero, badirela, eskoaregian baitan 6 eun ektare lur artifizializatzen direnak, jana ebeta, laborantzarako galtzen direnak erabiliak direna edo etxera egiteko, edo bide egiteko, mm -hmm. edo artisaugune, ekonomiko gune, edo ez dakit nike itzulgune, edo mila arrazen bainan ez janaria ekoizteko gehiago. Eta hori hori problematikoa da, badu urteak eta urteak, edo amarnaka urte tendentzia horretan direla Eta... Usta dut, argbonako borroka horrek eraman duen ere, piskabat, konsientzia hartze bat, eta... egoeraren lagitasun baten deia da. Eta esperantza dut... E... Bo... Mm -hmm. Takitu, utopista nahi zain baina esperantza dut, gauzak e... aldatzenan edo alden egin egin antolakuntetan eta lujan antolaketan, eta guai gehiago lehen emanen diogun luja laborantzarako zaintzeko. Bai, e, beharroa da egualgure egualdeko e entzuleke ulertu dezaten, egualdean e arazo berdina daukagu, e, e, euskal herrian e, lurraren artifizializazioa, eta baitar espekulaziorako e, mm. e, ba, lurrak, e, nekazaritzarako lurrak badaude badaudere, Baina bertan, oza, antzematen dugu egoalden zen iparralden borrokak ez dira berdin garatzen nari. Zer ez antzematen dozu eze iparralde toa egoalderen artean? Bintzaldurraren borrokaren aldeko, eh, de, bueno, de, de, defentzaren aldeko borrokan eh, dago kionari buruz? Jo, azta kit, azut aski, ez dut bi egi e, aldeak eda aski ongi, gutzen, ez da galdera laik, trampa, eh? Maiziko. Ez, ez, ez, ez, ez. <laughs> eh, Ez guk hemen e, gure aldean duguna da, e, badira tresnak, lujaren bilakaerak kudeatzeko, badira mm -hmm. e, plu PLU e, e, plan bat ola e, plantan plantzanez hartzen dutena egialdea zonaldeka, zonal Ekattzeko eta lurbato deikatzeko aktivitata horrendako, beste batzu horrenako eta beste batzu laborantzer dako zainzeko badira ere Scottta bereko beste tresna bat, badugu ere zafer hori Frantziaako egitura publiko bat e, nun saleeroste e, bat denean berak eskua sartzen alduen duen transazioan eta e, gainerat badu ere. E, jesuaren aja estudiatzeko edo aja karkulatzeko eskubena. Eta beraz, badira, tresna batzu emankor eh, korrak izaten aldirena, kongirabiliak badira. Beraz hori badala lehen arazua gure kasuan da behartirela erabili aldiren ehinguziz eta eh, nahik edipolitiko batek iran. Eta arbonako kasuan ere hoartu gira bat zela, legerian alako eskas bat. Zeren arbonako maiteinia etxaldiak bere etxalde izaitea galdu du, eh, labo, laborantza etxalde bat, etxalde bat laborari bezala definitua da, eta hainbat turteren buruan ez deno laborantzarik eramana agune horretan, bere nortasuna, bere laborantza izaitea galtzen du. Eta galtzen du elarrik hori, etxaltzerat erotzen delarrik, ez aferra egitu brak ez zindu eskua xartu. Eta hor hartak dira badirela olako jokutki batzu, mm -hmm. e, saltzaileek eta juristek eta beren aulkulaarik abokat eta etakinik zerrek, e, ullerzia dute hor badela eskas bat eta itxoiten dute hainbat urte eta gero kk eta olakotan saltzen dituzte beraz, etxe berkaa handi batzu, eta inguruan laborantzarako lur batzu. Baina, bigarren etxegisa, ahaladuten er, eta gehiago, agusagailu, eta bakea, eta lasaitasunaren yeah. izenean, soztama hundi bat ezartzeko, presdiren er, duetan dira. Eta hori hori oso problematikoa da, eta bon, horra. Uh, mm -hmm. Eta horren aurrean, Oduan, uh, bai, bai bai bota bota. Ez ez, horra, guk hori nik hori dut emengo egoeran, Uh, bon, hala, gero gauzak uh, egielkargoa ere ono egitura gazte bat da uh, egielkargo eremu osoan behar diga orain uh, skot eta pelui oriak ere uh, plantan ezari uh, beharko dira bai, uh, norabideak argiak uh, margaztu eta laborantza lujak zaindu eta eta gero respetatu ikusiko baina egitarren trezunea pesio pixka bat izaitea harbonako kastuan bezala, eta ez duk alterik egiten. Uste dut e, e, zaindari gisa, eta e, saiatzeko ere e, politika egin ala ira onko jan plantan ezarteko. Mm -hmm. e, horren aurrean, bide horretan e, ba, lurrak espekulaziotik defendatzaiko ez, es? e, e, lur zaindia sortu zen, erreminta bat besala, estrezna bat bezala. Mm. Zer lur galera ekidin du lur saindiak e, orain arte? Zer bat lur eskuratu dituane? Bai. Banda kigu? Zer guguan. Zer baina badira, orain baditu, lau egun, ta hogeita hamar hektare lur, edo olako zerbait ez gu, uh -huh. eta uh -huh. sortu denetik hogei bat laborari instalatzen lagundu ditu. Uh -huh. Beraz, oh, bo... E, simbolikoa da, hori ere, duhozek e, ipar jaldeko laborantza usia salbatuko, baina nekezean diren e, gazteak e, deus ez duten gazte eta instalatu nahi duten gazte horien nako, mm -hmm. laguntza zinez e, baliagarria da Lurza uh, India, zerren uh, uh, kotizazio edo uh, diru bilketa pu, popular, edo egitar, e, uh, diru baten ondorioz uh, Lurza luch, India erosten ditu uh, Lujak, eta gero uh, alokazio moduan instalatzen diren gazte horiek usten, mm -hmm. beraz lagunga jirazinez, eta gero uh, lurtzeiniak egiten du uh, biziki uh, publikorat agertzen ez den, zobera agertzen ez den lan behinan biziki uh, fondamentala da, um, uh, autetxe eki eta... Zaperarekin lan eta lujaren kudeaketan diren egiturekin lan, lan bat saiatzeko uh, uh, prezioak beti behiti arazten, espekulazioaren kontra eta uh, arbonaramez alako kasuetan ere, uh, eta hor, lan oren ondorioz bada nahitez uh, konsientzia hartze bat eta uh, elker lan bat ere. Uh, eta beraz, uh, bon, uh, behar den, etresna bat da bailur zen dia. Mm -hmm. Baiz, gainera haipatu dozu, e, kudeatzen dituen laure honda e, dagoetan edo desimolikaua dira ere, usteote saferrek datu batzuk atera zituen bere sasoian bazen bat lur galera moten den urtean e, e, Ipar Euskal Darrian, ez da? Hori usteote urtero hektare asko ziren? Bai, bai, orzei unka hektare inguru da urtero galtan, mm -hmm. baina... Uh, Bon, uh, behar da zerbait egin eta behar da, behar da mugitu uh, Gautzak aldarazteko eta lur zaindia espiritu horretan da beraz segur uh, ez, ala, ez dela ez dela aski uh, struktura azkarra eta eman korra behinan uh, egiten du bere inian egiten alduena nik sinatzen dut ala ere uh, orokorki giro seintxo horneat doan gero bat sohtzen laguntzen duela. Ganaibaita autetxeri buruz egine den lanan, publiko rokojari buruz, eta hola, bada, usu horietapen hori behartu gula laborantza zaindu eta lujak babestu eta historio. Eta gero, bor, segur lurtzaindia lurtzaindiaak balitu gehiago ahal, gehiago jendek edo diruz laguntzen balute instituzioek ere diru emaiten baliete gehiago emanko jagua litzarteke beraz hor galaldeangin da ere deirie eh? lur zaindia tresna bat dela behin emanko jagoa izan da nahi batugu beharela ere dituz lagundu, du e, hautetsiek ere de, de I berezia egina izan zaie e, mm -hmm. ge asmatzenald dititeizke ere beste gauza batu or, da ministro Tantzia gundetik ateratena eh, eskolegi elkargoak ere behar bada gauza ofizialago bat edo eh, gutxokago bat egitenan nuke eh, elburubere ikilana. Bai, igual barbada oiektira eh, tokiko instituzioek edo... E, bueno, e egin dezaketena, baina e, badira ere, e, e, argonako okupazioaren inguran sortu diren dinamika errikoak, ez da? Horrek ez bagaude, okupazioaren sustengo taldea, emanduela, bueno, basekulako giroa eta sustengoa okupazioari, e, zer, e, e, zer lan garadu daiteke herri e, dinamika hori eta zer bilakara izan den dezake bos kolektibo... Eh, horrek, eh, bueno, abintzat lurzaindia laborantzagan barak, LB sindikatuarekin batera, eh, balurraren defenszaren dinamika horren inguruan. Bo, hor, um, denan, nahi baduzu dena Josua da, Josia da, <laughs> Joshua, Joshua gira, eta eskuzte eskuere arigira ari gira, jada, uh, kasuan, uh, iniziatiba, ELB eta lurzaindiaaren partetik etorri zen, eta gehien bat, laborantzako lurgeri uh, atentzionia Uh, Eman gero uh, gai hori laborantza mundutik aratago doa. Eta uste dut egitajek ere horrek ostasunean uh, espekulazioa lujarekin landiru egite egetso ej, hori eta hori guztia ez dutela onartzen. Eta nahitez eta guanako kasuan ere hori da uh, lujari nahiko fitelotzen zira ere etxe bizitzari eta etxe bizitza ere e, momentu hontan e, e, egoera lahi battean edo e, gai minbera bat da aktualitatia pilpilean dena eta ondorioz egitaren ardura da ere eta egitari zaiteko manera bat da ere olako kolektiboetan eta parte hartzia. Eta eta gero soziakitea, hor, a, okupazioa a, mediati, afera, problematika mediatizatzeko manera bat izan da, eta ere logpenak e, kauzitzeko, bainan e, okupazioa entzondira ere gero beste leku batzuetean, eta gauza bera, azpahanen gaztetxe baten inguruan, datorren hastean e, bost ge antena baten, e, E, edabide edo komunikabide antena baten aurkako okubazio bat ere bada, mm -hmm. izan da ere ez da keiter kontrako mm -hmm. apartamendu baten okupazio bat orain miagitzen, eta horren buru uh, ikusten dugu uh, uh, ahangurak bakotsak baditugula frango sektoretan, eta eta pixka bat ideia da behar bada arbonako aferrauntarik landa ere, eta pentsatzen dut bost bosteko kideak eta hori dutela guguan, ere nunbait baitsaretzea, hor egialdeka eta lokalkititen dinamikak, uh, bon, de, denek problematika bera, partikatzen baitugu, diagnostika bera, eta soluzioak ere behar bada, baina, uh, bon, bada, alaike hor egimugimendu zerbait, aski interesgarria, sortzen ari dena, azken ide, debete hauetana. Mm -hmm. Goazi interesgarria, eh? Bai. Eta... Eh, Horretaz aparte, karo, dana lotuta dago ez, ba, lurrak espekulazioarekin esan duzun bezala bizitza, baina baitare e, bakea eta natura eta bar, eta zuek askotan hitz itzegiten duzuen bezala, ba, elikadura burujabetza jabetza bultzatzeko aukerak ez. E, horren inguruan ze esperientzia berriak e, garatzen ari dira e, hortik? Buen... Uh... Hori yeah. aspaldi danik e, e, alda jikapenetan den nozio bat da, e, buru nah, jabetza, yeah. helikadura buru jabetza, beraz, aski e, konzeptu e, zabalada ere, eta ez baitez bat da ahia beti, e, eskual, ipar eskoa laborantza xailan, aspaldi danik, lan oso e, eraikigahia eta eman koja bidean da. Eta uh -huh. beraz... E, nuztez bat dira gauza biziki interesgahiak uh, xutik direnak, funtzionatzen dutenak eta nuztez orain uh, foituak ere uh, biltzen ari gidenak. Uh, janae baita, uh, nunbait laborantza egikoi mota bat ongin mm -hmm. plantatua da iparreskoa lehian. Mm -hmm. Laborantza etxalde asko, egiten aldugu, lortzen dute uh, uh, beren ofiziotik bizitzen, eh, laborari frango lortzen dute beren etxaldetik bizitzen um, kantitatea eta laborantza marxibua edo industrialan sartu gabe, eran nahi baita e, men, menperatuz beren ekoizpenak eta ahal bezan geien um, obekienik obe, obe, valorizatuz. Izan da dila e, etxe ekoizpen edo kooperatiba tipiak uh, sortuz edo bizten asalmenta uh, zuzenean edo zirkuito uh, laburrean eta, eta orduan naho hartzen gira Badela hemen laborantza egikoi aski bizi bat, eta uh, ikusten dut ere uh, belaunaldi behiak ere, hortaz uh, modelo hori eta interesatzen direnak, eta beraz hori guzia uh, leku, mm -hmm. lujalde batean uh, ekoizpen gintza zabala eta ainitza izaitzia eta uh, lokalki konsumitua izaitzia, hori sartzen alda burutia bezaren helburuetan edo mm -hmm. e, definizioan. Mm -hmm. Gero, badakigu ere behar momentuan, hainitz, akzen badira fizgeak eta e, kostaldeko e, populakuntza eta sartzen badimadira karkulo horietan, huartzen gira horren buruipa jaldeko e, jialdea, ez dela bate, janari mailan, bat ere... Autonom, yeah. autonomia, mm -hmm. autonomoa, eta emengo eko izpen hainitz, badoaz dela emendik kanpo, eta alde erantziz, ere supermerkatuen xareak direla eta Hainiz kampotik xartzen direla ere eta uh, Hor da, uh, ben ustez lan bat eginda, laborantza xailan, baina norein behar da lan hori edatu gehiago, uh, bai kontsumatzeko, kontsumitzeko maneder buruz, jatzen dugu, nondik nondute jatzen dugunen nondik da jatzen dugunaren jatorria baliteike ere gure janari egimenak ere aldatu behar izaitia biskabat autonomian irabazteko, mm -hmm. eta gero laborantza sailan ere behar ere ono gehiago egin ekoizteko manerak ere ono bilakara azteko eta hemen badakigu frutueska saundian girela lekadun edo baratze gintzako proteinak ere eskas direla, eta mm -hmm. badira baratze ere eskasha bada, uste dut uh, behar dugun ere lagundu, sailo hortan ere laboran, laborariak ere uh, ez behitez bada uh, produktzio batean eko izten, behinan epsika bat uh, dimersifikatzen ere berean produktzioak, Go na handia eta, <laughs> eta biddean dugun onko eh, usteetako okupazio bainan. interesgargia da ere nozio hori pixka bat goguetan txardarin mm -hmm. Egi elkargoak ere atetsiek ere oh pixka bat aipatzen dute gehiago, bon, gero Luja lja gauza mugatua da e, mugatua da e, nahitez kulturako lujak kantitatele bat er, eh? egiten da hogeitazoi hektare lur bad direla irauztzen direnak kulturak da egiteko, e, segitzen batin bada lur kontsumoa orain debiltzen bezala artfizializatu eta horreela, e, bon, Gerota autonomoaago izaiteko santza gutiago dugu beraz behar da asi ere uh, lucha uh, diferentkiku deatzen, tensatzen. Zinez integratzen gure gurubetan gauza harua dela eta berdela zaindu, eta beraz beste behar jendako, uh, ekonomia xaila eta historio, berdirela, uh, berazaz, ah behitu, edo biztenaz uh, abandonatu adirengune batzu horiek, uh, horiek, erabil, uh, horiek erabili ekonomiaren dako, edo ala, baina, uh, zainduz eta zainduz uh, uh, lujo berenak. Bai, eta eredu alternatibo horren adibidea edo mintzat erakusleio bat izan da e, aurtengo igandean, o, bueno, eh pasa de higandean lurraman, lurramako erisia, ezta? Eh zelan joan zen eguna eta ze ondorioa kateratzen dituzue e, ospatutako no, e, bueno, lurramako edizio honetaz. Bo, me lurrama on ongi da biziki eskerki ongi da ganda. Eh uh, Ainisien de iguzkia horgin nuen, egur aldea nuen, eta, eta uste dut mezu politiko bat ere atera den edizio hortarik. Neak mm -hmm. bada, Usaiako edizioetan baino azkarra goki edo seintxugeiago ere baitzen aldiuntako Luhamak. Mm -hmm. e, Bo, ez gur da, Luhama horren antolatzeak eh, ahisku parte bat bat bat zuela, zerren eh, bon, ez gira, ez, ez daukute Ekin nork, eh, baina ez daukute antolatzea debekatu, mm -hmm. ez, ez, ez gaituzte tra uh, gure antolakuntzan edo gure esedeetan, baina ere gaituzte biziki lagundu. Mm -hmm. eh, orduan, dena ongi da, dena ongi joan da, eta hau be eta antolatzea ilen ere bai, baina uh, bazen aleike uh, ahisku parte bat, eta, mm -hmm. eta bon... Uh, leku, borroka leku hortan uh, jitia eta edemua eta dena libro zen, dena behi zen goletako eta lortzia hola infrastrukturak instalatzen, eta uh, bomilaka jende pasatu da, beraz denak ongi uh, eramaiten, eta ez ez diziki konten gira, eta uste dut uh, jendeak ere guguen atxikiko duela ortengo edizioa. Uh -huh. Eta beste... Eh beste adibide batzuk okupatu dutenak edo lurraren e, espekulazioaren kontra borroka egiten dutenak ere egon ziren, ez? Eh, Beagbada baina hiztuta oh. gokiona. Bo, bost bost kolektiboa non la ses eh Nicole Cartudote eta mm ha -hmm. hitza egin dute beren deklarazio bat irakurtu dute uh, Olzagainian. Eh, uh, gero Valaki Vasela alternative energizkat, mm -hmm. baina eta Elkarte diferenta uh, den, uh, hain niz, hainbat ola egimugin montutik etortzen diren uh, elkarte bat zuin uh, erakosta uh, nahiak eta hola. Uh, ez dakit gero zen, bai, beste, mm -hmm. beste ordezkadirik uh, bat zirenik, baina goizian izan da unbait, um, uh, momentu uh, politikoak akotxe nartian, baina uh, estrena eta gero konferentzia bat eta uh, publikoarekin lan uh, galdera erantzun denbor bat, eta hor, hau tetsiak edo hor ziren, beren e, be, egin beharren asumitzeko eta komentatzeko, eta izan dira baituak edoak e, auk eikusia ergin nituen beste gai batzu ere e, e, mm -hmm. sartu dira debatean ala nola e, e, duara uniko e, treina eta hori da dukua. Bon, benaten, behar dira momentu batzu, eta behar dira momentu batzu uh, trukatzeko, erritar, autetxi, erakunde, uh -huh. elkarte, olako hori da, ere, erritar gintza. Hozonde inaki. Ba, bueno, ba ez dakitea, igual zer behar bai jago nahiko basenukea, eh, baina... Eh, Arzenan nizk ahalakan ula, huarkeaz eh, izte, erdinek eh. mm -hmm. hilakalakan, baina eh, edizioa biziki polita izan da, frangok erreten eh, zaukuten eh, bon, egia da, eh, Lujamak, Gampuan, Lujaren gainean pence batean egiteak, Mai. gehiago eh, pizu eta beste dimentsio bat arzen duela, hmm. eta hori eta ahasongi neurtual izan dugu igandean, eh, bereziki guzkia lagun, Gada, zinez, e, baziren, kanpoan zehar e, kabalekilan ilan, eta inbat atelier, parte hartzeilea baratzea, egiazko baratze bat, Azken lauilate horetan er, planta ez aria zena, hor ziren barazkiak mm -hmm. barat, neko baratzen beji bat hor egin dena aurre gazziak lujan ezari, ez, eta bat ziren besteatehar batzuk, agertinkatze, gazteintxuritze harto uh, ardi le moste eta ja da hor guzi kanpon egite egitea biziki biziki Uh, nahi ginoke hola segitu, baina sasoen uh, bon, ontan ahiskoa ondia da aldiarek ilan, ja, eta, ja. eta bon, seguraski ez dakiko, beste urtzen dola segituko dugun, baina mm -hmm. kontengira ortengo pariua eginik eta lorturik. Bai, gainera, zegoen e, okupazioaren garaipena hori e, ospatzeko, baina igual e, baita ere izan da berezia e, pandemia urte hau eta gero, es? Pandemia opazata mm. askotarako igual izan da topak, topatzeko eta elkar ikusteko jende asko, ez? Bai, bai, hori ere, horrek ere seguraski. Bai. Ikanbiantzen eh, giro berezi hori ere lagundu du, peren mm -hmm. hori um, ere baginuen pizka bat uh, argula bezala uh, inake nola egin hemendian uh, neogi sanitari uekilan, hartzen ginen idatiko aretoa eginez, eh, uh, gon komplikatuazela sartzean uh, uh, paz uri uh, galdegin, eta uh -huh. uh, gainerat teknikoki ere uh, aretoa etzen oso kilibro, bada asertatze gune bat bigarren gelan. Eta, bon, bazen, uh, ze, doziren zeiltasunak, eta hor argonan edo maiteenia gune hortan egiteak. Uh -huh. Denak anpoan, sartzeri gabe, aterberi gabe, gua administrazioak eta enaziggun bonog ezta sanita alki ez da isskurik eta egin zuen mm -hmm. nahi bezala eta beraz bon alde horteik ere kontengin claro. uh, uh, uh, eta jediaak kontentzen elkartzeko elkartze posibilitatek egitia osskarik gabe eta gola bon, bon, arabguaak japettaatu ditugu mainan kontengira mm hori -hmm. ere posible baiizen egitea. Mm -hmm. Erte inaki, hami ba, ba, esker e, gaurkoan e, lur eta murmurre egotearen eta guri kaso egitearen, eta, bueno, bintza e, jakizue, e, gure programaren hartatzetako bat, zerritaren e, ba, borroka eta lurraren aldeko defensza izanik, ba, hemen beti laborantzagaparak eta laborarien batasunak izango dula aliatu bat, eta gure ateak eta eguinak beti irekita izango dituzue, nahi zuena komentatzeko eta partekatzeko gurekin. Ba, de... Minezke ezkera eh, plazarekin etorriko gira beti. Bozando, no. ba mía ba azkere eta horrengo nopte. Dek, adio. Dai, min ezkera, hongi seki, Eta bagoaz, urrengo amabostaldirako agenda politiko-ludiko-kulturalarekin. Azteko, bihar. Urriaren hogeita bederatzean, gazteizko errekale horren auzoan, krizialdieko sozialari buruzko itzaldia gurutuko da. Arratxaldeko, saspiretan. Espazioa aprobetsatuko da ere, ekologistak martsan araba taldea aurkesteko. Errekale horren, saspiretan, bihar. Galarun batean, urriaren hogeita marra, ekologista martzanek bizi martza antolatu dute bilbotik galdakora bisikletaz joateko bidegorria aldarrikatzeko. Martza, granbia bia, hogeita bostetik aterako da, goizeko amaiketan. Goratu, hori, bilboko kale nagusitik, hogeita ogitaboste... bostetik aterako dela, zenbaki horretatik, eta goizeko amaiketan txirrin jaz nahi dugupete bilboko kale nagusia. <tusurra> Nazararen iruan, Bilboko ikateneon arratsaldeko Arratzaldeko saspiretan, ongietorri errefuxiatuak antolatutako zineforma burutuko da. Climate Exodus dokumentala proiektatuko da, eta ondorengo solasaldian Andoni Lousau Bustamante gune ekosozialistako kidea eta ekologistak martzan egongo dira. Zaroren zeian, Euskal Eskola Publiko Azarro osatzen duten eragileek hezkuntza Publikoaren alde privatizaziorik ez lelopean egingo dute Manifestazioa Bilbon. Deialdearekin bat egiten dutenek e, zuen atxikimendua Bidali dezakete argazki bat Bidaliaz Eskola Gidoia Publiko Azarro gmail.com elbidera. Ara zeian denok Bilbora gure Eskuntza Sistema Publikoaren alde. eta honekin orko programa buketu zaigu, eh? orduko dizuegu, orko agenda nahiko bilbo sentrista geratuko guzaigula, baina edo zein iradokizuna badaukazue, eta zuen kolektibon agenda gure programan agertzea nahiko naiko bazenute, bora, gurekin harremaretan jartzea besterik ez daukazue, eta jakina zuen e, egitara gueren berri ez mongo dugula hemendik e, lur eta burretik eta beste barrik, bagoas, esta miren? Bai, bagoas, unhila urrengo urteko lurramari begira, gratu naiz. Oso, no. Ba, honegin eta urrengo nate, adio. Agur. Agur. <tose>